هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدع وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار وبعد فلندريم تقوان وطمى الله تمادريشم صلواتهم بتدرقوم اللوت محمد صلى الله عليه وسلم بشوقت تيذا أتاتي أفصول المتمندرين دي ثانا كيامت تتلاصم Në dërësin e sënë qëmë për një prej shëmbëlltyrave të muslimanve Të e bëi për i djetarve të zamani të vetë Kolosë të madhë të muslimanve i cili qëtë Abdullajbi Mbëarëk I cili, vëzër, në kohën e vetë Pa e obligu dikush prej muslimanve Pa e obligu dikush prej muslimanve Madhja dhe khalifejë i muslimanve nuk ka qenë me ta Ka qenë kundështar i rëpt i khalifës Harun rrëshid Nuk ka qenë prej arafve Vëzër Abdullah Mubaraki, nuk kaçim prej ardhve, ndoshta nuk, nuk do të kemi kohë të ta përshkruajmë biografinë e tij në mënyrë detale, por do të përmendim shkurtimisht disa në thëndë, nëse në, nëse Allahu na lejon, na mundson me fjalë edhe një ders tjetër për fjalët e Abdullah Mubarakit, sepse kështu është atë rregulla. Prej Artin e ka prej qytetit të madh Uet në Afganistan. Nonën e ka pas prej shtetit të madh Khovarismi, apo prej Uzbekistanit të sotshëm babën e ka pas turk mongol nuk ka çën prej arabëve dhe zanafilla e këtij burrit të madh që lutsim Allahu xhelalati që Allahu të prodhon burrat më të mëdhenj që kanë në Ballkan ende tre tona të shohim se çilla njerëzi është prej një martese të çuditshme që dietat islame kanë treguar ata ka çën baba i vet puntor i një kadije të mërhurit dhe fljetari të mërhurit i cili ka pas emrin Nuh ibn Maryam i cili ka pas i të bollshme, komode, ka të njëri i pasur dhe i pashëm, dhe ka të njën xh, dhe katib në xhami dhe ka të njën prekadie prej kadive të Merruit. Dhe ka pas një vajzë të mirë, të ndershme muslimane që u shtundue, janë munduar njerëz mjali për skuapon ndonjë person të pastat që më mëru në Marru. Natvakt nga se kanë fillu njëtë edhe të grindën, të idhënon, nga se ka pasë pasë të madhë. Por se, Allahu Gjellala ka mundësu me pasë një djelash, robë, shërptor të vetin, i cili ka pasë emnin Mubarak, i cili është baba i Abdullahut. Mubarak i ka qenë me prej ardhe turke, për ka ardhë është blej prej hindijës. Wa kenele, hubustenun, amirun, dhe ka pasë një kopshtë të madhë, Dhe i kanë ardhë një ditë për edhe disa misafir Në shtëpjene vetë Pas dy mujve Që ka shërbjue Të nuh i bën mërjem Këj më bareku I është thanë na i bje disa shejga I është thanë na i bje disa shejga Për misafirt Dhe ja ka siel shejga të cilat kanë qenë të tharta Nuk kanë qenë pjekta si duhet Edhe në këtë rast I ka thonë Zotë një i vetë Nuhi O filan, a nuk din tim i zxedh shegat Matëmira nga kopshti jonë Ka thonë, vallahi, tim ke obligu mua si shërtor të të një me rrujt Kopshtin, e jo me hangër për jasaj Me rrujt kopshtin, e jo me ngërë për jasaj Ka thonë, tim nuk e ngërën që dimu i dit As një shëg, as një shëg, unë nuk di, s'marvesht të shëgat Dimu i dit jam shërtor të ti Dhe jam rabë që më ke bëlejnë pazar Onan nuk e ku mundongur ku çaj për asaj. Dhe nuk di. Atëri ka shkuar Norman për vajzën e vet. Dhe ka vë po mua vet. Të lirë me ta. I ka thon Ofilan, mund jeahsh. Te ju, si i martoi vajzën, vajzat për çka? Ka thon vallai, sa sa di unë te keu dit çikot puna pasuris, e pasurisë. E krishterë e shikojnë puna e bukurisë. Të tjerë njerëzë për njerëzë shikojnë për ardhmën. Por të na shikot me fe Ka thonë, unë e kam një vajs Unë e kam një vajs E kam pa martuë E du me martuë E da shumë njërët me kan lipa e të vajs Por nësë u akumë dha njërët zese e ngrinë me zveti E pranën të vajzën teme Ka thonë, unë jam rëbja të ti Para të dimujeve më kiblej me parën pazar Sikam unë citi me më martu me vajzën tane Ka thonë, po, unë e du me të martu me vajzën temet Unë e du me të martu me vaj dhe ka liru kët rob dhe ka dhënëvojën e vet dhe prej këtij çifti ka lind Abdullahu vllazëri. A kuptoni? Prej këtij çifti ka lind Abdullahu biri i mubarekit. Ç sadochë flasim për Abdullahun a derse të veçojmë me me marr për një fjalë të Abdullahit mubarekit. As dietari i mat ç'është. Atë imam imam ç'është musliman, nuk është arabu vllazëri. Nuk është arab, arab as prej nanës, as prej babës. Baba natë pas ka pasur rob. Baba natë e pas ka pasur rob. Pas ka qenë njëp i këti kadijës Nuh i bënë mërjem Dhe në këtë mënirë thot Istakartu Allah Jam këshilu ma Allahun këtë kadija Edhe Takum dhanë këtë vajzën time Për hitë të fes Takum dhanë vajzën time Për hitë të fes Kumbina ilen lbejti Linu debbira hathë alëmur Ka thonë esme mua në shtëpin time Ta shufna këtë pun Diri sa janë pae Dhe ka thonë vajza alëmur I lejke ja ebi Këtë pun ës Të edhënë se one nuk të këndërsh të ku njëherë Edhe për i këti qift të javdhazër në vitin 181 të hijgretit Muhammed e sallallat sallam Thot imam Ahmedi Kalin të Abdullah ibn Mubarak Kalin të Abdullah ibn Mubarak I cili është prej djetarëve Të mdhaj për të cilin ka than Imam Ahmedi, i rëhemuhullah Nuk di në do një djetar Të kesh kërku e editori Ma shumë se Abdullah ibn Mubarak Nuk kanë në një djetarë Që njëf une atë laba li ilmi minhu i tështi ka kërku diturin ma shumëse Abdullah ibn Vareki Rahela ila njemen ka u thunë njemen në Egypt në Shamb në Basra në Kufa o këna minruat i l'ilm dhe ka qimë prejtë transmituëse të dhijes ka qëku diturin prejtë vegëlve prejtë mdojve nga Abdullah ibn Mehdi nga Fezzariju dhe prejtë gjithë djetarët të mdojtë të Kosovat dhe kanë fanë djetarët islam nuk njofim dhë me gabim më të vogla në hareke me e i u me gabim më të vogël në hadith se Abdullah ibn Mubarak edhe pse nuk ka çën dietar që ka shkruar edhe pse nuk ka çën dietar që ka shkruar me një me një transmetim ka ardhur thot se ka hëngur dajak prej babaz vet nëse ka përdor laps të naosh të kundërta do të thonë me hëngur dajak për me përdor laps ai ka hëngur dajak prej babaz vet i vogël prej 6 muajsh se ka për dor laps. A dini vallë sa fuqi mendore, memoria e njeriut, sa ç'e madhe ha tashme, por mvarret prej dembelis. Mvarret prej portacisë e njeriut. Andaj njerëzit nuk kanë sodit vetëm sa shkojnë duke u shpërla truni, edhe më shumë, dhe memoria do të zvoglohet edhe më shumë te njerëzit nga se në Google, nëse shkruan vetëm në G, dal Google një herë. Edhe haron, edhe informatet, edhe numrat, edhe kur gjajo nuk mban njeriu. Andaj ata e kanë trashëgues të përgatitur. Dhe nuk kanë përdor laps, dhe thot Abdullah ibn Warik, kurrëherë nuk më skuqëu hadith. Dhe nuk kom pas nevojë për me lexu përzëyti. S'ka pas nevojë me lexu përzëyti ndonjë hadith. Vetëm eko mora që më lexu dhe çka kom dash me majt men kom majt, dhe çka s'kom dash me majt men s'ka majt. Dhe kjo është vërtetë. Kjo nuk është vetëm me Abdullah ibn Warik, edhe kjo është një temë veti, që duhet të, të folna për për në memorijas, pse do të thonë ata më nuk kanë pas nevojë me ممسوة ممسوة قال الله ابن خبيكي قيل لابن مبارك يشطان ابن مباركي إلى كم تكتب الحديث بيريكور كما شروع كما مليت في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعل الكريمة التي أنفع عندو اشتافيالا السلة مباندو بي مهين جنة لم أسمعها بعد أقو ما سكم تجوه عندو اشتافيالا السلة بات سبب مفون جنة موة أقو ما سكم تجوه انا كاثون حملت العلم عن 4000 شيخ تتقماري توري براي 4000 ديetarو كوماري توري براي 4000 ديetarو كاثون فارويتو ان 1000 شيخ اذا كانو تنسمتو حديثا ان 1000 هذالرتي براي 4000 قامسو براي 1000 كاثون حدثنا فلان عن فلان عن فلان اون ترانميتير 4000 اذا كان 1000 كا فرمين ثم قال العباس فكاثون اباسي فتتبعت حتى وقع ليه 800 Sheikhin lehu i kompartia thot ke Abasit fit dietarve nzanse vet vet i kompartia një nga një thot për librave që i kom gjeta Ibn Mubaraki që t'tshin hadithat e komje të t'tshin hadithat që ka transmetuar dije nga ato njerëzve thot Ali ibn Shiqiki thot një nat pranë vetme me Ibn Mubarakin të ftoft kemi ndërt në der të xhamisë duke përsëritur dijen duke përsëritur hadithe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të tqa Kemi arrit në kohën mund jesit ku ka thirrë ezoni sabahit, ai ne ka zon sabahi ne vetë duhet të përsërit hadithasin që na vëret. Ne ka zon neve, ne ka zon neve sabahi thot, edhe se ka na vëret se na ka zon sabahi duke përsërit hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kështu ka të ndija vllazër. Dhe kjo është mesazh deri ta vllazër të cilët e dojn dijen, e dojnë ximin, dojnë të bëh dietar, dojnë të bëh talebe. Kështu ka ndjetë të thart ton ata s'kan pas mësimin për doktoraturë, as magistraturë, as për fakultet, s'kan pas për diplomë, por e kanë marr diën me ngrit tij autorin për vetes, pa stafitëve. Në koha e, e Sodit është bënë një bidat shumë i madh atë. Për bidatave të Sodit, matkëjia që është mësohet dia për njerëzve, shko njerëz më votalebe për me tregu das. Wallahi nuk, nuk ka qenë kjo çollimi i selefet. Nuk kanë nuk kanë mësua atë për me dhënë YouTube. Nuk kanë mësuar ata për mëshkruen Facebook. Nuk kanë mësuar ata për më thon njerëzit hoxhallar. Ata kanë mësuar për, për më ngrit pajtorin prej vetes, pastaj prej të tjerëve. Prandaj nuk paskan pa dietar i cili është mundu me mësuar për femë, më shumë se Abdullahimi Mubarak, i cili nuk njeh vetëm për dije. Kjo është interesante. I cili nuk njeh vetëm se për dije. Nuk mjafton vetëm dija, por paska çend prej njerëzve që e paskan dëgjuar porosin e babazvet që më msou për mend. Andaj transmetohet nga Hasani ibn Isa, thonë ka kalue, ka një xhami dhe kanë dëgju një hutbe, një ligjerat. Ai ka thonë nzanseve të vet, a dëshironi të u afom juve kët ligjerat, sikur që është fal. Pa ashtu edhe pa paksu kur dëgjo. Edhe u ka thon njerëzve, të njëjtën u ka parslip me një ndëgjim. Ky është Abdullah ibn Mubaraki. Qad hafiztuha qalanakum suh. Ka ardhur nga Enaim ibn Hammadi se e kum dëgju sot Abdullah ibn Mubarakin قال لي ابي لان وجدت كتبك لا احرقنها فبابا يم ان كاثن موه لما تجي ليترات قامتيش قامتي كاف لما تجي ليترات قامتي كاف قلتوا ما علي من ذلك وهي في صدري فطيكم ثوم بابا استملك من دون موه ليترات سي قام نجكس برمن شي قام ده كاثون بو اسطو ما تحفظت حديث قط قرني هر سكومارني حديث ما پسريت ose do të them nënumi men'amila men'amila amalan leys 'aleh amrun fa warat wa men'amila akstumarat me farsit nadi kur kësim ka ndodhur me marr një hadith me përsëritje prej hevzet të maf memoria së maloc që ka pas ky dietar i maf po ashtu pra sa që niyet Allahu mevareki vë nazar ka çën prej dietarëve që ka bëu ibadet Allahu ju le valla ka dhuru Allahu subhanahu wa ta'ala me të gjitha llojet e ibadeteve dhe Thot Kasimi i Muhammed Komar udh me Abdullah i Mubarekin Edhe në mend Kashku gjithëhera jo Pse Allah u ka ngrit Abdullah i Mubarekin Qka që lart Kur edhe na fali me namaz Edhe na mësojnë a dhije Edhe na mëjnë a jihad Edhe na bëjnë a thiri Rëgjën a laud Prej nga u po këtjetar Qka që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që U shuk drita Edhe U zxat koha kur mbetën pa drit Thot pas një koha e ku mpoha Ablojmë varikin mjekën e lak të kishte Duk e kajtë për Allah Pas një koha e ku mpoha Ablojmë varikin mjekën e kishtë bëg Plot me lot Sytër qin lotue Kishtë e kajtë për Allah Edhe thot më kujtu kjo pytja Përgjigje e pytjes Qe e bana vetës se prej nga kjo person E pas kanë gritë Allah U subhenu ta qka që lartë ذا ساعه تجث نائب ناوي البروتيبان عبد الله ابن مباركي رحمه الله قال نا مرضي صوتكم دجوا ابو عبد الله امام احمدين فما رفع الله ابن مبارك الا لغيبه كانت له امام احمدي الله جل وعلا كان غريت عبد الله بن مباركين لتمني بون سيكريت تشست مستيت الله الا لغيبه بينه وبين الله La të më sajë se sekret që ka pas ai me sti dha Allahu subhanahu wa taala. Andallatër na duhet të mundohemi me xhiu diçka prej këtyre këtyre sekreteve. Ne do sa nuk mundi na krajt, kto sende se më i arrit, por se Allahu subhanahu wa taala këto njerzi kanë ngrit me ata se këto i pas kanë synu ato vende ku nuk shihen për njerëzve. Sikur që, që ka transmetime të tjera se kur ka qenë na xihad Abdullah ibn Mubaraki e ka fsheh fytyrën e vet në, në namaz të natës. Ka shkuar lart apo sikur që transmetohet për ta do të shohim në luftë ka dhënë dy luftim me shkijet edhe ka mbërufi edhe vet më djesh kërcënuar është kërcënuar shokut vet do të skompas mundimi me treguar sa ka qenë gjallë ilal ghaibah kanat bainahu wa baina allah përpas me një sekret që ka qenë me stidha allah subhanahu wa taala allah nëlusi mes allah ban si lloj sekret të mes nevelal edhe ti jalla ala wan allah yahul baina al mar'i wa qalbi Dokjo as Allahu subhanahu wa taala sulten fal se Allahu është ai i cili hin mes mirëve dhe zemrës tëti. Nëse njeriu nuk është i sinqert, Allahu uh, të pengon mes tij dhe së xhiritet. Nëse njeriu vepron për rija, vepron që të ndëgjohat, vepron që të shikojnë xhepat e njerëzve. Nëse njeriu vepron që të fiton diçka prej sendeve të dunjos, duke i pardosur sendet e botës tjetër, wallahi Allahu uh, hin mes tij dhe zemrës tëti. Allahu uh, na urëftë. Kur sen Allahu mestizë zemërstanë, domethënë vështirës njeriu me jetë sinqeritetin dhe rrugën e suksesit. Prandaj këto njerëzë O Allah, të sinqert, që paskan pas, pas gaibe, një sekret me shtyrëza Allahu xhallahu ala, nuk paskan marrë ndonjë punë vetëm se paskan pas, pas sukses. Si ata që ndifun në një punë së dunjës, apo punës së ahiretit, po as më shtet janë shtie O Allah, me halifën e shtie. Saçë prej transmetimeve që kanë ardhur nga dijetat e selefit, kan thanë Amirul mu'minin këtën Amirul mu'minin këtën Amirul mu'minin këtën Jo amirul mu'minin i bejës Amirul mu'minin i zemrë dhe Amirul mu'minin i zemrë dhe Këtën e Allah i barëk Nuk këtën halë Nuk këtën prefiër si kurëshin Asë haëshin Edhe kështu më rath Por me veti ka pas Tërashikimin e për amërit së Allah Me veti ka pas Tërashikimin e për amërit së Allah A.S fat Suaid ibn Sa'idi e kum pa vëllai me Mareke në Mekë duke shkuar te Zamzami. Fastaka sharbatan, e ka marrë me pishë ujtë Zamzamit. Dhe u kthye ka kep la sikur që është sunet. E ka thënë Allahumme, inna ibni abi mawal. E ka thënë O Zot, unë e kum dëgjuar ibni abi mawal. Këtu hadithin e ka treguar Allahu. Ka bë dotë me zinxhir, duke ja treguar hadithin. Allahu xhallala, O Zot, unë e kum dëgjuar Haxhen ibni abi mawal. لقد رأيت محمد ابن من كدير، صحابي، ابن عبد الله رضي الله عنه سبيع مالي صلى الله عليه وسلم قال ما أزمزم لما شرب له، ويزمزم لما شرب له، ويزمزم لما شربه، قال وهذا أشربه لأطش القيامة، او ظط، وني أمدوك بيه بر ايتنا دي ترزقيمة، ما لرغو ايتنا دي ترزقيمة، اللهم آمين الله منصف تلزمنا من لرغو الله دي ترزقيمة ايتنا، الله ماليك، قبضوا Nga se i drgumja Allahu të sallallem ka thanë Kusht pin u i zemzemi dhe ban doha Allah e pranën Limashuri i bele Për çka ta pinjir ju për çeta Këtë une e kum pije Se ibn e bimin u alin e kum dëgju Nga ibn i Munkediri Nga Gjabiri radhi Allahu anë Se i drgumja Allahu të sallallem ka thanë Ma u zemzeme li mashuri i bele U i zemzemi të shkëta pije dhe une e pi për Dhe atë shi jomë il kjame për etjen Të ma shduk ishtë në ditë në kjame tët E mjerë për اذا تشكون اليه عند اورا بها امر الرسول صلى الله عليه وسلم دو تيثوت سحقا سحقا انهم قد بدلوا بعدك شكوني لارك جوني جهنمته ستقمدري شوباستيها حتى كان دري ندروشو فين الله باشو كااردو غنعيمر محمد س كاثون قرات البارحه القران ركعه سكيني نعيمر محمد كاثون اكملزو قراني مبرم مني رقاط دا سا ابن مبارك كاثون Mi pune njof njonin për njerëz vejt sili eka lëzhu elha kumut tëkathur Tannë atër Una njof njonin për njerëz vejt sili eka lëzhu elha kumut tëkathur Sura shkurt Tannë atër Dhe kjo ësht ajo fështësia që ka fërment Imam Ahmedi rrëhmëhullah Nga se Imam Ahmedi më nuk me dhiti kush ësht Ablaj më bëbëaraj kjo në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n hatta zurtu mul maqabir yu ka ngazhu yuve mledet pasolis hatta zurtu mul maqabir der saye vizitu de furrezat dhe ju mbrapa te kuptoni rani piti ne xhe donja kta e kta e te ku lazu e ka lezu njani per njerze per veten e ka pasellimin tanaton po ashtu prej fjalve qi ka than ka than inel busara la yaamenun min arbae njerze tshuche Allahu varë që ndonjë njerëz me sy të çelët dhe njerëz të cilët nuk i kanë sy të çelët. Allah na i bën sy të çelët botë të zemrës. Njerëz të syçelë, fot, la ya'manun min arba'a. Nuk sigurohen për katërseneve. Dhe mun kadh ma da la yadri ma yasna'u bihi fihi rabbul alamin. Fot një gjuna, moti që ka bën njëriu, nuk e din se çka do të bën Allah me aqyra për njëriun. Një gjuna që i bën para 20 jetëve. Njeriu siçel افريقيا الله سبحانه وتعالى لقد انسفرد بن الله براجنا لقد انسفرد الله فطرت تش تي نسر براجنا في كي باء البصراء اعطيتي شكون سندت مير فريغوهن برتا وعمر قد بقي لا يدري ما فيه من الهلكه امري اني رت برطاره تش نو ديس شكا كا مبا افضل قد اعطي العبد لعل له استدراج قفن ذا ني فلير او باسوريا او امير او ديه تش الله يا كا دون نيريوت dhe ndoshta në të ardhmën Allahu fundos me atë. Allahu të fundosë ndoshta veç ata, pa gjinahën dhe vlerën që Allahu t'i ka dhënë. Ti nuk e din se çfarë do të bën Allahu subhanahu wa taala me ata. Në imrin ç'i tha Allahu جل وعلا dhe ka thënë: "wa zayyu qalbin sa'atan zarshit azam rasni or niçast." Yuslabu al-mar'u dinahu wa huwa la yash'ur. Ka mundësi Allah me ta marrë të i dinin E ti nuk e din Kishtë dhe ma keqe Besintarë të vërtit Si qenë, ata frigohën për i të dhe sendeve Frigohën nga dhuntit që Allah huja ka dha Frigohën për i mërët në të ardhëmën që vjen Frigohët besintari për i gjunajt dhe të kalumën Dhe frigohët për i devihimit që ndoshta nuk dhjet një qast Ka mundësi me ndodhë që besintari me Me devihun nga rruga Allah subhanahu wa ta'ala dhe Me darë Eti dhe ka përmend Abdullah ibn Mubarakin ka thon ama ini i habu laneh yakhsha Allah ka thon edu ata shum ai friqot Allahu subhanahu wa taala ai friqot Allahu subhanahu wa taala ka thon qili bi mubarrak rajulan ahaduhuma akhwaf ka thon ibn Mubaraki dy njer zinjani ai friqot Allahu mashum eti te veshvra fi sabilillah rukat Allahu cili esht me dashur te te ka thon ai qi friqot Allahu mashum a kom tani Allahu za fe kon ce ka pas te dietar në kohën e sodit në kohën e tinejjerizmit të ozimit në kohën e tinejjerizmit të ozimit njerëzit janë dhën shumë mas emocioneve shumë masive emocionale prandaj shkon hall poezia apo ilahiet dhe të ngjashme por realiteti sot dietar nuk ka çentit më i dashur ti njëri që ka ra fi sabilillah shahid inshallah e tjetri i cili ka frikë Allahu ka thon ai i cili mbeti ka frikë Allahu to është më i dashur të unit është më i dashur ai Nga se në dunja, o dhezër, këto djetar Kën pa, diçka që njërë të tjirë nuk kën pa Andaj nëse du të foret për Abdullah i Mubarekin si jet Du të flitët për zdo Anë të jetës që ka pas Abdullah i Mubarekin, o dhezër, nuk akon djetar i thjesht Por a i ka qenë njërët i cili ju kanet hundve Pushtetar Ka qenë djetar i cili kanet karshe pushtetarve Ka qenë djetar i cili kanet karshe pushtetarve të cilët kan bëj jihad në semirin Allah. Kan çën musliman, kan fal namaz, por i kanë pas do gjnoha dhe korrupsionet vogla. I kanë pas do gjnoha dhe zullum dhe korrupsionet vogla dhe toka të zërpullma që kanë marr. E kanë dash pasuni shumë. Por kan çën muhiddin, si kan bëj shirk Allahut, madje kan lëngjall sunetin, madje kan luftuar rrugën e Allahut, si kul Harun Rashidi. Allah pasmë shiruar. I thirr ka çën Harun Rashidi vëllazër, por ke ka çën hoj, i cili nuk u ka fol as pushtetasve o po as dietarëve të cilët kanë shkuar te pushtettarit. As dietarëve të sultanit, si ka fjalë i kandidato njerëzi, është larguar dhe nuk është ndikue prej njerëzve me zemra melankolike. prej njerëzve që më thënë mënyrë, a për çfarë e muslimanëve çka u bë kjo, 200 grupa jini bën. Çka u bë kjo punë? Se ka pas këtë gjallë Abdullah ibn Bareki asnjëherë sikur se do vinë arjet, të vinë ngjarjet në ardhmën që të formendim se si ai është nda prej disa dietarëve që i kanë rrit në parë vështirë. Ndëse nëse dëshirojmë me ditë pasurinë sa e ka pasë o nëzër E këmboj një hesap të vogël Dhe del dikun që i ka pasë në atëko me parat sëdit Kapital, Abdullaj Mariki 20 milion Parat veta, kapital Që i ka pasë, Abdullaj Mariki ka qenë 20 milion Pra ka qenë milionerja së kohë Abdullaj Me Warak ka qenë milionerja së kohë Me parat sëdit nëse bënd një lovarit që kërë që e bëna të shpia Del dikun 20 milion Euro i ka pasë Abdullah Mubareki, i cili ato para vëllazën i ka shfridzue i ka shfridzue për me i kondoshtue zullum qartë për mësë më bënë dietartë hëgjallartë të mbretit mësë më bënë dietartë hëgjallartë të sultanit i ka shfridzue që të të holla për talebet për ndaj kardhë prej transmitimeve sëse ka pas frikë Allahu Subhanu Tala Abdullah Mubareki Ka lezu fjerën Allahu gjelluar e thot Kulli lëmuëminin e jagod dhumin e pësari Në thujë besim të të rëthi ulin shikimin Prej grave të huja E ka thonë, Allahu thot Në këtë rast nuk është knatë njëri ju me shiku grujtë huj Para me ndo thot Thë kejë febi menzena Esi është puna ati si një benzina Dhe thotë, muajlu lëmu të thithin Allahu në kuran Dhe ka thonë ne dhe njërë për ata njërëzë që Janë të mangët në peshore njir 200 gram ato mosin 999 mosin 988 mos bëna më adat për ato bananazi që mosin 600 gram 700 gram fil kayli walwazn fkayfa biman ya'khudh almal kulluhu si'sh tunati icili e merr gjithë posurinë e rrezik. Si'sh tunimi ati dhe Allahu ka thon wala yaktub ba'dukum ba'da. Ne mos e dhe mos më erni të pergoj një në tjetrën dhe mos po një kibet pergojim Njën një i tjetërin Dhe ka thonë Fëkejfi për me në katelehu Si është puna ti cili e vratë Besimtarin Dhe ka fillu me qajt Të të diri sa Rahimnahu E kena më shiruhe Ka qimë për i djetarve I cili I ka dhëmë përparësi shumë I ka dhëmë përparësi shumë Edepit I ka dhëmë përparësi shumë Etikës Andaj ka thonë Allah pas më shiruhe Ne dhe kemi nevoj Më shumë për edukat Se p Nga Sufjan ibn Irujnë Se kur ka ardhë në mellisën e Sufjan ibn Irujnë Ibn Mubareku I kanë thonë A nuk në epti fëtëfa Ka thonë Ina nuhina A në tekellnë me inda kubara Ina Na është në dalun e me me folë para djetarëve të mdhoj Na është në dalun e me me folë para djetarëve të mdhoj Na është në dalun e me me folë para djetarëve të mdhoj Po është u ka ardhë nga Ibn Mubareki Se e ka pashtë të pinë e mad Në mërru, dikun një stëpës metre Me një stëpës Ka pas shtëpine madhe dhe ka pas kapësht Në mërru dhe kanë ardhë njerëzit Me të madhe në shtëpine vetë e kanë dvasi Si gjami Kanë mësu e djetë ardhë, kanë djetë talebet Në kopshtin e këti Dhe në fundë kërë andru këtë shtëpi Dhe ka ardhë në kufe Në një shtëpi të vogël me qira I kanë thonë njerëzit A nuk gërditesh, a nuk Mërzitesh vetë ka thon nuk marrësi të sa jam duke ndejt me sahabët edhe me tabiin. Ka thon me sahabët me tabiin dhe duke ndejt, ato nuk janë xhallmo. Ka thon po na për libra i kanë. Ne për libra janë. Ata jam duke bë muahabet me ata. E thot nëse ndej me juve nuk bëj diçka vetëm sikimet. Nëse ndej me juve, nuk bëj diçka vetëm se gibet. Po ashtu për modestia që ka pas ski hojë madh vllazër. Lakë këtu kanë 100 dietat e selefit, nuk kanë pritë ë njerëz të u apo si ndorë. Nuk kanë dalë si do xhoxhallarët janë turqish që dalin si ai Gyuleni e të tjerë që shikojnë kamerën, ka kamerov kamerë dha menjënisme kajt. Nuk kanë dalë kështu, por kanë dalë në pazar. Edhe kanë dalë rrugës dhe nuk i kanë njoft njerëz asnjëherë. Transmetohet ngaj se më vonë si vë thot kam thënë me Ibrahimovari ti një ditë pët vetëina ila si qayati wan nas, që biçumë mush uji me ata dhe njerëzit janë shtyrë atje, wala ma'rifu hun nas u njerëz duke ka njoft zahmuhu dhe dafauhu e kan ngushtu njerëzit edhe kan sti jashtë këtë kohë të madh që respekt për ata ka pasmëreti valla respekt për ata ka pasmëreti e kan sti njerëzit fëllëma nxorri qala li kur dul thot për turmën e madhe që ishte në njerëzit më tha mua m'al aishu illa hakadha eita nuk është ndryshë vetëm se kështu ka thonë eita nuk është interesante nëse nuk është kështu këto kanë qenë valla të dietar ton malaika abai fajeeni bimithum إذا جماعتنا يا جرير المجامع طيان برينديطانا فلاصت دييس كتا بابالار تان تافس تبارت نسكا ديكوش فر نيرز و انكونه سوتو كسيلي نيرزي لكيب كوشانا تو كتا نغزر يا كانشتي يافس نيرزت سكا نيوفت ابن مباركين كد ديتا تا ماث كد مجاهد تا ماث كد مليونير تا ماث باسوري فلاصت كانشتي يافس كتهو عمر يعيش الا هكذا ايتها نوكش ندريشه انترسانت ككون ولكن سكشطو يعني حيث لم يعرف ولم يوقر فط Nuk e kanë njoft njerëzët asë e kanë në respektum këtë rast Po ashtu Duk e ndetë në kufe Ka orë nga Ibni Mubareki Se njoni për njerëzve Ka lezu një libar të Ibni Mubarekit Librin Ibni Mubareki ka lezu edhe Njës e kanë njoft Njës e kanë njoft Duk e lezu librin Ja kanë lezu fjalt Ais, Se kanë ditë se është Ibni Mubareki këto Kanë faun O bihine ahudh Dhe në fund dietat në atë kohë apo nzanë se çka kanë shkrit librën, pse ai nuk ka shkruajtur vetë? Ja ka shkruajtur nzanësat dhe kjo është mendimi i onun që, Normal, që me pormen, vet, polemik, mendimion, mendimion nfond, na e pafaçën. Normal, ai ka bërë mohabet. Sikur ti dietat e kanë zakon me përmend mendimin e vet, kur e përmendin polemikën pas mendimeve, shtat mendimeve në fund, kjo është mendimi i onun i sakt. Obihina a khud? Fa qala man kataba hadha min qouli. Ka thonë kush e shkroi diçka? Për shkak vetë mia, është unioni brej nzanësve. Ka thonë unë e shkruajta këta e kam marr at fletore at uh, e liber derisa ka shkocë duke e fshinje ndersa ka shkocë ka thon kush jam unë e më, më thon njerzit o bihni na koza kjo është mendimi im sikur se në koren e sodit mundish me hasi njerzi me të mallën votën arabe që shkojnë lira madje këra edhe në facebook të koren e sodit për fat keq është në mesin ton dhe mendimi im është këh erë shonë raf kush e me themi më zon mendi ti ka qasem modestia E apo bejë me bareket Allahu subhan, kan hik prej përmendjes së vet, Allahu e ka përmend. Kan hik prej përmendjes, Allahu e përmend. Ata njerëzve të cilët dëshirojnë të përmenden dhe them unë dhe përmenda unë dhe unë thash, dhe të nxjesh me për oratorikësh e përdorin të jashëm probleme. Dhe ne dhe kemi qenë me xhoxën ton, dhe kur kur i tham na xhoxston, dhe fjalë të nxjesh me këto, kë tregon për mos modestinë e njerëzve. Kë tregon për mos modestinë e njerëzve. Po është të kërën nga Abdojim Vareki Se ka thonë Taleb në lë edhebe hine fatahel mu edhibun Do të e kemi kërkuje etikën, edhepin Kër janë largu njerëzit të cilët i edukuj njerëzit Kër s'ka ma edukator Këmi kërku me të madhe edukator Dhe edukator e kemi kërkuje me mësue si kur dhije Nga se nevoja shumë e madhe për edukator Nevoja shumë e madhe për edukator Nevoja shumë e madhe në kone sotit për edukat që edukome me edukatën e pejë amërit sallallahu alaihi wa sallam po është u ka ardhë nga ibn Mubareki të smetën zansi vetë Ahmet ibn ebi Hawari thotë ka ardhë njani prej hashimive nga fisi pejë amërit sallallahu me mordijet e abdunaj Mubareki min po abdullahu si ka të regu aditha abdunaj Mubareki s'ka filu me të regu e ka diktuaj edhe është nërëvëzua ka qenë talebe është nërëvëzua Ka thonë, që o birë Se Ablojmë vareki zë në ka me në tregu neve haditha Edhe është ngrit Me hipë në kali Apo në deve Edhe kër është ngrit me hipë në deve në vetë Ka shku Ablojmë vareki e ka njit për kërpesh E i thot tashki Hashimiju Nga fisi për Amirë S.A.S. Thot pëse erë në tash Hadithës më treguve më në kumbartë prej larkë Më tregu hadithit për Amirë S.A.S. E ti zvjen Tash vjen Me më res ka thon pa po, un e erdha te devja nuk dëshirova nuk dëshirova te shtirem dhe te qitem dhe te nçmohaste para mua por un dëshirova te nçmohem para tyje nga se je nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi dhe. Kjo eshte sekret i qe permendon porcit. Kjo eshte ai sekreti qe permendon porcit qe para mendi Muhammedi rahimuhullah bi ghaibatin kanat bainahu wa baina Allah. Me nje sekret qe ka qen meside Allahu subhanahu wa taala. Me kto se nda fiton se nda se nda vogla Pasendet hëmëdhate, Allahum subhanahu wa ta'ala Nëse flasëm o dhezër për lavdratët e djetarëve Ndaj këti hoqe, kjo është kaptin në veti Që duhet të studiot dhe të tholët më të madhe Për ata, fërndaj dhe djetarët në kohën e vetë o dhezër Kanë qenë të tilë që e kanë ditë hadithin e për Amerit së Allahum A.S. Se, kur Allahum e donë dikan për njerëzve në duja E në lëmën Gjibrilin نزير الى عمران بن اورتا توكس ذكر الامران بن ماورتا توكس نيس ادوين اتا اي تيل كاشن ابن مباركي رحمه الله portant selin kafan ذهبي والله اني لاعحبه في الله باش اللهون باش باسشين فيت با شاء اللهون انا ادواتا الله وارجو الخير بحبه لاش برسايت الله وسوابه اذا خير الله تمسي له موسى ادوات باسون اللي ما منحه الله من التقوى باش الله نتاون تق والله I ka dhën i badet, i ka dhën sinceritet, i ka dhën gjithat, i ka dhën dituri, i ka dhën përstëshmëri në veprat, që i ka ba, i ka dhën dhije edhe njohje të njerëzve, i ka dhën a fërsime njerëzit o sifatil hamid e dhe pëpasil si të mira. Për ndaj, o dhe zërë, s'ka dyshim se Allahu është ajtë cili e ndanë riskun edhe ndanë muhabetin e vetë të njerëzit. Dha shuri në vëtë ndan të njerëzit Përja të kënda dha shuriën të njerëzit këtë në allah Ibn Mwariqi të për mëndë në mëndërdi të në jukimit Tët Ibn Ahmad lëjjli, Ibn Mwariqi Yish të të që ibasu shumë në hadith Rajul un salih Yakoolu shi'r njeri imir Isri këtë në ndi shumë për poëzië Wakana jamia në l'ilmë dhe këpër mëndë të njëtë të rinë Qafan për ësht Fisnikirien dhe të rektien Për paska qenë për i djetarve që Paska qenë i gjith Anshëm Dhe këtu në shalo do, do të ndalimi Të kjo pune La drata se djetarve që do të vazhdojnë Në dersin e arshëm për i bimuareki Që të marim sim për jetës e ti e vë nëzër Do në ndajnë në desin në dy pjes Pa tjetër nga se të gjitha Njarjet që ka përmen dhe po për fjallë që ka përmen I bimuareki janë dije për neve Dhe janë uh, argument Ma e forta preja saj që është përmend në historinë e Ibn Muarekin është ajo se paska qenë hojgjë i cili pa nga zhudikush Vetë i paska organizu muslimant Do të përmendin e vigilatër në arshme Se si Ibn Muarekin i paska organizu muslimant Se si paska qenë i mendin qër me ba të rekti Me të hollat që me mendin që Allah e ka dha Edhe me i rujt djetar dhe me ba luft me sultanat asë i kohet Dhe me luftu e një kosisht edhe me sultanin ناس مكتلين ديتارنا لما لفتوه ياشتنا رمقت من جهاد في سبيل الله وصل اللهم عن نبينا محمد <تصفيق>